الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حم ام تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم انا في السماوات والارض لايات للمؤمنين سوره حم جسيا بل له جواب چموږ خپل مشرانو تابعداري کو لغی جواب ووکی اتلسو یاد کی قسم مجال نا شریعت من الامر موږ ته شریعت درکړې دي تابعداري وکې او مشرانونو او صورت کې دولث زله آیات آیات زجر ده پینکار د آیاتونو که د ځخان په اخر کې وي چې دا قران ما آسان کړی ده ستاپه یې بابا اندي ندي کې دا غی له زور نه ده چې دا سه آیاتونو نه انکار کوئے حم میم الله پوی پمان ناز دی تنزيل الكتاب نازله دل دي قران چې دي من الله العزيز الحكيم طرفا دل لذي هغه ذات چې غالب دي پر چا باندې او سر زده غينا حكمت والده انه في السماوات والارض لايات للمؤمنين بېشکه په دې اسمانونو کې او په دې ځمکه کې ډېر دلیلون عزیز الله د وحدانيت په اړه د مؤمنانو وفي خلقکم و ما يبص من دابتين استاذو په دې پېدايش کې هغه چې خواره کړي دی الله هر قسم زنده‌سر آیات اللی قوم یو قنون دیکی دیر علامی دی داغی قوم دو دا پارا چی یقین کوي وقتلاف اللیل و النهار او په بدلی دو دو او دو رضی کئی و من ذل اللہ من السمائی من رزق او حغا چلا و رید اسمان جی سبب بسباب درزق ذی فاحیا به الارض بعد الموتها نو پستر تازه پس کی په دې سرزمکا پستو چی دونا وتصریف الرياح او په چلولو د هواګانو کې د مختلفو طرفونو آیات للقوم يعقلون د دې کې د هدایت دې رسباب د دې داغه قوم د دا پاره چې سوچ کوي تلق آیات الله نزلوها عليك بالحق دا چې بیان کړي دا الله قام دی مونږه لولوطا باندې چې حق سرګن شي او به اي حدیثم بعد الله و آیاته يؤمنون پس په کوم خبره پس د الله نام او د آیاتو د الله خلق ایمان راوړي ویل لكل افاکن عصیم غزاحد کی د سورې دخان جویلو جن شجرۃ الزقوم طعام العصیم زقوم داونه چې داد دا عصیم مل مستیا او خوراک ده اصیم نو معلوم چې دا سوک دے دلتے ہوئی ویلو اللی کلی افاقن اصیم حلاکت تے و تبایدہ دہری او دروغ جن او گنانگار یسمعو آیات اللہ تتلا علیه چی او ری دا آیاتنا دا قرآن دا دلوستلی شي پهبانې به نولی شي پهبان دی سررو او بیا د زد کوي د دی سره مست اولوی او لووي کوي کا لم ګیا کې د نه دی اوړېلی نه اوړېیدلی دا یادتونونه خورو بیاذااب علییم پس خوشخبری وررک د از عوضا درد ناک سرم علیمه من آیات ناشه عنیت تخزها حضوام او کل چی دی پویشی زمان دادی آیاتونو او در احکام در قرآن ناف پیو حکم بندی پیو آیت بندی نونی سیغی لرا پرتو قسرم اگا دنیا زر یو <تصفح> وداغی غلط تاویلو معنا کئی و لای کلو هم عذاب موحین و دا داغی خلق دو دا پار عذاب دے رسواکو ان کے من ورائهم جہنم مخطا ددینا جہنم دے و لا یغنی عنو ما کسبو شئن او نشی لر کولے ددینا ارمل دولت او چدي گټل دي زره هم ولامت من دون الله اوليا ام او نه ها چدي نيول دي بغير د نه نور مددگاران ابي ولوم سفیدن شي ور کوله ولا معذاب نازيم خاص د دې په عذاب دې ډېر لوی هاذا خدا دا قران به هد او به انتها هدایت ते والذین کفروا بآیات ربهم او کسان چې کفر کوي په دې آیاتونو د توحید د خپل رب باندې لهم رجزن علیم خاص دا دید پارا عذاب من رجزین خاص دې لپاره عذاب ډیر سخت او ډیر دردناک, و دیر دردناک و اغایاتو نا ذکر کئی الله اللذی اللہ اغزات تی سخر لکم البحر چی تابی اکڑی دستا سود پارادا دریاب لی تجری الفلکو فی بی امرهی چی چلیگی اجی هازونا پدی که دا اللہ پا حکم سرا ولی چی عبرت و اخلی من فضلیهی او طلب و طلاش و که ده فضل ده اللہ چه حلال رزق ده ولعلکم تشکرون او دید پارا چه ده اللہ شکریہ ده که ده نعمتنو اغدا ده چه اللہ واحد لا شریکو گنے او یوازی دریابنا وصخر لکم ما پی السماوات و ما پی الارضی تابې کړي دستا څه په اړه هغوسو چې تاسو ما نن وکړي هغه څه چې په زما کې دي جميع منهم عقيدو ساتي چې دا ټول د الله طرف ندي النبي ذلک الايات للقوم يتفكرون بيشکا په دې کائنات کې ډېرې عبرتونه دي ودا غی قوم ده پارا چه سوچه و فکر کئی قل للذین آمنو او آیا کسانتا چه مومنان دی یغفرو للذین چه محڑی او ما فکی اغی خلق تا لیرجون ایام اللہ او کافران کې هر یومد نساتیز الله دا عذابونو ماریتہ د سوالینا اغه سره د چیرو نکوي لیه زییا قومم بما کانوا یکسبون دې د پات چې سزا ورکې الله دا س قوم تا په ثواب دا غی عمل چدیه کوي پس د الله سزا ته فریدي من اعمل صالحا فلنفسي اجاج عمل کړي او عمل صالح نو फायदा د خپل ځان ده او من اسا چي بد وکړم فعلیا نو خپل ځان سره بد وکړم بوجبه په ځ باندې سم الى ربکم ترجعون بیا تاسو طرف د خپل رب ته واپس کړي شئ او دا به پر ثلیته ولقد اعتنا بني اسرائيل الكتاب يقينن وركلو بني اسرائيل تا كتاب بهر وحكمه او دغسيد دنيا حكومه او اقتدار وركلو بادشاہي والنبوته والپیغمبری ورزقنا من الطيبات امغليز پرکلودي لراډير صفا او ستره وفضل لهم على العالمين امونږي ورکړیو پټول مخلوقات د زغې زماني واتینم بینات من الامر امو ورکړیو دي تا احکار احکار معجزي او احکام د خپل دین او خاص کر دې امه او دې پیغمبر صفاتو نه او تعریفونه هو تعلمو ما مختلفو پس دې اختلاف نه لکړي الا مم بعد ما جاءهم العلم ومگر پس داغینا چې راغله دې تعلیم په خپل کتابونو کې د صداقت د قرآن او د پیغمبر به ولي اختلاف کوو بغیم بینهم تاسو زذووینه خپل میانس کې چې دیولی پیغمبر شا دا فیصل اللہ بسوک کئی اِنَّ رَبَّكِ اَقْضِي بَيْنَوْمِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ بے شکاستا رب بافیصلکی دیپا میند کی پرد قیامت فی ما کانو فی اختلفون فٹول و حغم اصالو کی چی دیپا کے اختلاف کرو دنیا کې اختلافی نوی او دیت اختلاف جو کرو ثم جعلناك على شريعه من الامر بیا دټول نو رستو موږ راولې غلې دنیا ته په یو ډېر خکار دین او ملت سره خپل طرف نه فتبيها نو دዚ شريعت تابعداري کوله نو مشرانونه په ت هواله نه لا عالمون او چرې تادارې م کوه د خوا شاتو د کسانو چې ن پوږي ان ل غونان کا الله ب شکه د کسان دغه مشرران نشي د په کولستانه د الله وَإنَّ باز، و ان الظالمين يباذهم اولياء و بعض او بهشک زالمان او مشرکان چې دي دی؟ دي خپل کې بعض یې زباذ دوستان دي او ستاسو دوستان نشي کېږي ولی ولا ولي المتقين الله دوست او مددګار زمو متقينو نديت دی تساجت هذا يجب الناس في القرآن في الخلق المعجزة لا يوجد دلالة في الله وحدانية في القرآن سيوم معجزة ولكن لديه معجزة في الخلق المعجزة يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم يوم ذا قرآن ره دا في الدنيا كي ورحمت اللقام یوقنون او دا رحمت ته د الله په دنیا کېم په آخرت کېم خدای غی قوم د پاره چې یقین کې په دی باندې ام حسب الذین ترحوا سیئات ای غمان کې کسان چې <خلت> په شرک باندې زړونه یح کړو نترحوا سیئات ویکل او شرکیا شرکیات اب یادا گمان کئی چیمونگا تولیو رون ایو انجالا هم کاللزین آمنوا عملو الصالحات جز با او مرگری کم او بگرزم دیل کسانو چیغی ایمان راولده و عملونا کئی صالحا سوا ام محیا هم و داسی چ برابر شي ژوند دي او مړت دي الله وینا سا ما يحكمون دا ډیره غلطه فاهه څرلو چې دي کوي چې دې ژوند بمي او شانتي مرګ ومی او شانتي نه وخلق الله السماوات والارض بالحق الله بين په دا کړې دی الله سمانو سم کېده پار د انصاف او د پار د عدل دا خو د عدل و انصاف ته ولار دی ولې تجزا کل نفس بما کسبت او د دې پارې پیدا کړې چې جزا او سزا به ورکول شي چې بدللو ورکړې شي هر نفس داغه عمل چې کړې دی وهم لا يظلمون اودي سره بازار ظلم زياته او نکريشي افرائه تامن تهزا اله او هواه ايست خيال له سريتان جنې ده خدای لراه خپل خواش بس چې طبيعت یې سوغالي باقي خوشاله یې وروي زم ما داخ خلق واخد خان آو. او دا خلق وي سعيد او ځکه صحیح دی چې تاسو څه حاصلېږي کنه ها د قاضي خدای زباس چې دې خوشاله وي د لیکر سمي نو اخلقي او غسېوم وي واغللوا علم او لا ګمرا کړ دې را سره د علم نه سره د علم نه چې ګمرا شي کنه وختم على سمعه وقلبه امهره له ګولې ده په وګونو او د په څول باندې خلک وت حیران دومره لوی عالم ته ګورو داسې کارونو ته وی ګورو ګورو د په دل دي خیال نساتی ده حرام او حلال و نزان نه بچ کی <تصفيق> د ضرور او نزان نساتی او خلق ته مسلې کوي چې دامه کوي دامه کوي ګور په خپل دې سکارو نه کوي وجع الا الا بسوري غشاو او لار اوستری د هغه په سترګو باندې پړدا هرڅه ولبنګړي دی ښا نه غ حق ویني په سترګو اوري انا بي پوېګي په منه ه د ل به کوم استاد ګورو چې دیت ته وکې دکه چې د خلکو د ته تمه ده که نه چې د مونږ ته د خ اللهښي چې هغه په خپله پهغللت وړی د ته بهوکې دیت کوې پس د من بعد د الله پس دا الله د کتاب نه یا پس دا چې الله ګمره کړی دیلا افلا تذکرون اے خلق تاز دمرا نا پوئی گیا ادی پس روانیہ چیدا دمونگا کابیر دستا کابیر دوا دیکھا نا چیہا پستر گوڑن دے پوگو گنو کن دے او پوئی گی وقالو وای دی ماہی اللہ حیاتنا الدنیا سبا کی دہریان شو د خلق او مشران داسي شي کنه چری پخپله ګمرهین او عوام جزان بسی ایو باړو خدینه ونی نوایدی چنه ز ژوند الا حیاتون د دنیا مگر دا ژوند د دنیا زمونګه نموتو و نه حیان بسوک بس ملکیګو او سوک پیدا کیګو دا یو طریقه روانه ده وای او ما یہ لکن الا طہر او لا کی مونږ را مگر زمانہ ومالم بذالك من علم الله یو ته پوسټناو کې چې د هر څه شهيدینونه پوئږي پوئګي ناو زمرا لوی نسبه وتکه کله او تا کان ظلم کوي زمانه ته چې محرشکنه قنزل شروع کيو حديث کرالې چې الله ویلو چې زمانه ته کنزل م کوي ځکه ان دهره زوخ زمانه حزیما وقلب الليل والنهار شپار وز بدلوم را بدلوم او مالم بذالک قدیم نه پوې چې د هر څه شي انهم الا یظنون نذی دی مگر په ګمان دا خو یاقیده دا ویزاتو تل علیم آیات و نبیناتن کله چې لوستنی شي په دې باندې الله وی آیاتنا ډیر واضحه چیرې تایا اتنا توحید وی کنه نو دې سوجواب کوي ما کان حجتهم نوی دلیل او حجت دی اِلَّا اِن قَالُؤْتُو بِآبَائِنَا مگر داوی چراولی راجوندی که زمون مشاران که نا چسو اے قیامت شتا دی با وجوندی کی گی نو سراجوندی که اِن کن تم صادقین کتاس رشتی نیئے چه قیامت بایی و توجدہ زمون کار نا دی قُلِ اللَّهُ يُحْيِكُمْ سُمَّ يُمِیتُكُمْ او آیا تا چدا دا کار دے اغیر پیدا کئی هم و سو پیدا کئی تاسو تا سو سم و یمیتکم بیا باملکی تا سو سم و او بیا برا جمع کی تا سو الائی و من القیامت رد قیامت تا لار بفی چنیش تا شک پا غیر کی طول کارو نبا کئی جواز جوندی کول نا ولیکن اکسر الناس لا يعلمون لیکن اکسر خلق نپویگی دا اللہ پا قدرتون بانده وللہ ملک السماوات والارض خاص د اللہ دا بعد شاید اسمانو دا زمکو و تقوم الساعتو پاورت چی قائمشی قیامت یوم ایزن یحصر المبتلون پا دا غرات باندې با دیر رسواشي باطل پرس خلق ورګ استاو در رسواي روز پاتيده په دنيا کې ځان نه معزز خلق جوړ کړې والله قیامت کې ورسواشي او ترى كل امتين جاسيه אביني وته هرې وړله هر امت پړ مخې ډېر هيبت توجه نه ورسواي دوجنه پریوزي پهړ مخې کل کله امته تدعى الکتابها هر یو امت بارابلل شي خپل عمل نامې او به شي الیوم تجزاونا نن تاسو له حساب کتاب روزل شي ان تاسو د حساب کتاب روزل ما كنتم تعملون او جتا سکړی دی کنا تاسو یې چا یرشوی دی او د زری زری سبا سره کی ها ذا کتابنا ينتقوا عليكم بالحق ابوي الله چزاز مونګلي کلي دیو بیان کی پتا سبحان دی پورا پورا رشتیا رشتیا ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون یقینا مونګچو لیکلوم د ملائکو په ذریه باندې اَعمالُنا چتا تاسو کول اغه هرڅ ري کاټ شي نو بس دوه قسمه فیصله وینو خامو الزینا اامنو وااملُصوالحاتی پس هغه کسان بخته ور چ مؤمنان دي ااملونه کړي دي ااملونه خیستا فیدخلهم ربهم فی رحمته پس داخل به کی دي لره رب خپل خپل رحمت کې په جنت کې ذلکہ هو الفوز المبين زخکاره کامیابې وخت او اما الذين كفروا او کسان چې کفر وکړل و نورې آیاتونه باندې سوزو ځل ذکر شو نغینه په قیامت کې داته پوسکیږي ښا دیوې زمونږ نه به داته پوسکی نه نه استانه به د قران ته پوسکیږي افلم تكن اياتي تطلى عليكم ولنوزم اياتنا جل استل شو بتا سبان دي فاستكبرتم توبا تاب سبلو يقولا غورك چابا ناروا کولو تفغيت سبد نو غنري چدا دے کے فلم دے دا ڈش لگے دل دا دے کے کیبل راکای نهی چې اګنکاو هیڅوک په خپانو ا چې قران به درس به شروع شو دا غیر کی به و دا تقریر نه بو فاست اکبرتم تاسو دمره بعد غړل په قران باندې ولکنتم قوم مجرمین او تاسو یو قوم مجرمان وې ښا دا قران صرح او تاسو داسې دښمنۍ و و اذا او کله چې وویل شو ان الله حق جدا الله وعده رښتیا ده وساعات لاره و فیها او قیامت دا چې یاقضا ده چې شک پکې نشتا دا, دا خو یقینی خبره ده تاسو د نشکی خبره جوړه کړئ قلتم ما ندری مسا او تاسو ووی چې رنګونه حنپوی او چې قیامت څنګه یې لیدل هم نه ده نو ان ظنوا الا ظننا من هو يقين نکو اس غمان قدرې ده غمان ا يقين خو زموږ نشته ده او ما نحن بمستيقنين اني مونږه زره يقين کوونکی او بذالهم سيئات ما عملو خکاره بشې ديته سختي او سزاګانې لاري عمل چیکړلې ده وحاق بی ما کانو بی استازی اون دی دا خیالو چیز قیامت دا بوجبا پا بلچاو غرزی گی پا یهود نسواراو امونگ نه نبچ شو اللہ گا پا دی راو غرزی دا چولی یهود نسواراو گناہ کڑو استازو بوجبا پاگی غرزی گی اولتا براشی پا دی باندی آغا عذاب چیزی با ٹوکی وَقِيلَ الْيَوْمَا نَنْسَاكُمُ وَبُوِلِ شِیدَ اللَّهَ طَرَفْنَا چننم مِ پریخو ده پا جهنم کی کما نسیتم لقاء یومی کم حازا لکا تاسو ده چه قیامت نم ناوست کن اتاسو باوی چه مون خونه سنگ چه تاسو یه رکله ملاقات در وضع ستاسو چه دادا و مَأْوَا کُمَ النَّارو دو سی دو زهن ابدی او سرمدی اغور دی بس جهنم کې وای او مالکم من ناسرین اتا سو چې چا پثم وي غنښتہ چې زموږ امداد بو کی زموږ شفاعت بو کی نشته تاسو د پاره هیڅوک مددگار بیا بیا چې سبق مې راوې ها دا ول جهنم کې پراته خپل ګنام په جندله ذلکم ذا عذاب جری تاسو ته بینکم اتحزدوم آیات الله حوزوان دا په سبب د دې چې تاسو نیولیو دا الله آیاتونه پټو کوسران د دې دنیا لپاره ایلم کړيو په سې پیګټی د دې دنیا لپاره موږ رسې جوړې کړي و دور افې سن دي دومره داخلي او سبقو ویزان ته قرآن کې وایي نه خبا او تاوکړه په پینسان باندې چې دې زنه تر دې زې پوره زده کا فاتوبس چلکې دې وزان لا گاډې خني دې وزان لا در ټوقي د الله په دین پوره خا وغرت کوم الحیات الدنیا دا ګور جون د دنیا خا لوکا کړیو تاسو لره لې وني کړیو تاسو لره جون د دنیا فَلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا فَسَنُرْزِقِي نَبَشِئَ اسْتَلِ ذَ جَهَنَّمَ سُبْحَانَهُ وَبَاسِ فَسَنُرْزِقِي نَبَشِئَ اسْتَلِ ذَ جَهَنَّمَ وَلَا هُمْ يَسْتَطِعُونَ أَن يَدْعُوا تَوْبِئَ قَبُولِ شِيَامِنَتُنَا وَذَارِي غَرْسُ مُرَقَّنَ مَخْقِي فلیله الحامد خاصلله لهسیفتونهدي یو تعریفونه دي د کمال چې داسې حفیصل لا وکړه رب سماواې رب ا دی ر عالین داډ د کمال یاتون سر جاسی هغه زات چې مالک دا سمانونه دی مالک د زمو کې دی او مالک د ټول مخلوقات و لهل کبریا په سماوات او ارضی او ښا اصل لالال رلویزا پس مانونو کې پزمکو کې ټول د لالوی بیان یې د دې دلته کې اورل پیدا شو او هو العزیز الحکیم اغل لزور ورزه پارچا باندې اوسه وتوینه غره ها کولی زیه حکمت دا محلت ورکی دنیا کے مقور که او دا جزا و سزا روز مقرر کردی ده چه سورت جاسیه کی بیان کی